Nyolcadik fejezet Mihelyt Méri rákényszerítette az akaratát Dikre, magára hagyta és visszahúzódott. Dik többször is megpróbálta bevonni a munkájába, tanácsot kértőle, unszolta, hogy legyen a segítségére problémái megoldásában, de Méri épp úgy elhárította ezeket a felhívásokat, mint azelőtt. Három oka is volt rám. Az első megkondolása az volt, hogyha mindig Dik mellett lenne és mindig bebizonyosodna hogy ő alá termette, provokálná Dicket annyira, hogy a végén már semmit se csinálna meg, amit ő akar. Másik két indokát ösztönös okalta. A gazdaságot és problémáit még mindig nem szerette és iltozott attól, hogy ő is beleveszen az apró munkába, mindig. S bár maga sem volt tudatában, a harmadik oka hatott rá a legerősebben. Dickkel őt a házasság visszavonhatatlanul összekötötte, úgy kellett tehát felnéznie rá, mint aki saját erejéből, a tulajdon munkájával élt el sikert. Amikor gyengének, céltalannak és botladozónak találta gyűlöltetiket, aztán önmagát is. Erős ember kellett neki nála erősebb, és típől akart erős embert faradni. S ha a céljának nagyobb erejénél fogva csak ugyan fölébe kerekedik, Méri imádja érte, és nem gyűlöli többi önmagát, hogy egy bukott emberhez kötötte az életét. Méri ezt várta, ezt tartotta vissza attól, bármilyen nagy volt a kísértés, hogy egyszerűen utasítsa diket, hogy a legkézenfekvőbb dolgokat csinálja meg. Tulajdonképpen azért húzódott vissza a gazdaságtól, mert védeni akartatik büszkeségének, szerinte legsebezhetőbb pontját. Közben nem vette észre, hogy félreállásátig a maga kudarcának tekinti. Pedig talán Mérinek volt ösztönösen igaza, odaadóan tisztelte volna az anyagi sikert. Igaza volt rossz értelemben. Vagyis igaza lett volna, ha Dick másfél ember. De így, amint észrevette, hogy férje megint kezdi a hóportos töltegezést, és a legszükségesebb dolgokon próbált akarékoskodni, nem akart gondolkodni a teendőkön, elutasította a kérdést. Úgy érezte, nem tehet másként, most nagyobbat ért. Diket pedig elkedvetlenítette és letölte méri visszavonulása, és nem is fordult többé hozzá. Ment makacsul a maga esze után, mint akit erején felüli feladatokra ösztökéltek, utána sorsára hagytak. Méri megmaradt a házban a tyúkokkal és szolgákkal való folytonos meg. Mind a ketten tudták, hogy változás elébe néznek. És Méri várakozó álláspontra helyezkedett. Az első években egy-egy kétségbe esett időszakot leszámítva abban a reményben várt, hogy valahogy majd jóra foltol a helyzet. Csoda történik, és diadalmaskodnak. Aztán megszökött, mert nem bírta tovább, és mikor visszatért, ráébredt, hogy a csodákból nem remélhet szabadulást. De most újból feltámadt a reménye. Csak hogy most Diknek kell a sorsukat megfordítania, ő más nem hallandó tenni, mint várni. Ezekben a hónapokban úgy élt, mint akinek bizonyos időt el kell töltenie egy nem szeretett országban nem szőtt terveket, mert biztosra vette, hogy minden elrendeződik magától, ha egyszer új helyre kerül. Nem tervezte el, mi történik, addig csak ugyan megszedi magát, de folyton arról álmodozott, hogy egy irodában fog dolgozni, mint hasznos és nélkülözhetetlen titkárnő, aztán a lányegyletbe álmodta magát, mint a többi lányok népszerű, idősebb bizalmasát, aztán, mint a nagyobb társaságok szívesen látott tagját, mint olyan férfiak partnerét, akik egyszerű, veszélytelen bajtásként vonzódnak hozzá, s mint ilyet viszik társaságba. Rohan az idő ilyenkor fölfelé, mert egy-egy válság kifejlődésére és megértésére úgy néz vissza az ember, mint a hegymászásban megtett útra a csúcsról, amelyel egy időszak véget is ér. Mivel az ember szervezete nem ismer határt az alvásban, minden nap haszló órákat átalud, hogy sietesse az időt, hogy mind nagyobb kortyokban nyeljele, és mindig azzal a megnyugtató tudattal, hogy néhány órával megint közelebb jutott a szabaduláshoz. Jóformán alig volt ébren, csak reményeinek, álmodozásainak a világában élt, és a remény olyan erő lett, ahogy múltak a hetek, hogy reggel néha megkönnyebbülten, izgatottan nyitotta ki a szemét, mintha éppen aznapra készülne valami csoda. Úgy leste a dohány települését oda a vízmasásban, mint a hajó épülne, amely majd hazaviszi a számkivetésből. A pajták lassan formát öltöttek. Először csak szabálytalan téglalapok látszottak, mint valami rom. Azután egy osztott hasáb mint mintha dobozokat toltak volna össze, végül következett a tető, vadadatúj, fényes pádok, amely csillogott a napfényben, s akár a glicerín pára úsztak és remektek fölötte a hőhullámok. A tombon túl a házból nem látható helyen a vízmasás üres katlandjai táján már készítették az ágyásokat a palántáknak arra az időre, amikor majd megjönnek az esők, és a kiszáradt völgyárak átalakul rohanó folyóvá. Múltak a hónapok megérkezett az október, Sméry könnyedén elviselte, pedig ettől az évszaktól ellenséges hőségétől írtózott a legjobban de most a remény segítette. Még mondta is Dicknek, hogy az idén nem olyan tűrhetetlen a hőség. Dick fürkésző janakó pillantást vetett rá, és azt felelte, hogy soha tűrhetetlenebb nem volt. Soha se értette, hogy függhet méri ennyire a változó időjárástól, számára idegen volt az időjárás iránt tanúsított érzelmű szany. Nála hideg-meleg, szárazság egyre ment, számára nem jelentettek problémát. Az ő teremtményük volt, nem haddozott ellenük, mint Méri. Méri ebben az éppen a gőzölgő láthatárt is egyre növekvő iszkolommal kémlelte. Várta az esőket, hogy kibomoljanak a főereken a levelek. Látszólag olyan mellékesen kérdezgette Diktől, mennyit szokott hozni más gazdáknak a dohány, hogy annak is feltűnt. Sóváran csillogó szemmel hallgatta kurta válaszait hogy az egyik 10 000 fontot keresett rajta egy jó évben, a másik meg kifizette minden adósságát. Nem akarta észrevenni méri tettetett érdektelenségét, s felhívta figyelmét arra, hogy ő csak két bajtát építtetett, nem 15 20 at mint a nagy gazdák, így aztán nem várhat ezreket, még a kedvezés az idő. De méri meg sem hallotta a figyelmeztetést. Neki arra volt szüksége, hogy azonnal is sikerül ábrándozhasson. Az esők elég szokatlanul napról pontosan megjöttek, és a decemberi locspot szép lassan elborította a földeket. A Dohány buján zöldelt, és a gazdag jövő ígéretével kecsegtette mérít. Sokszor körül járt a dikkel a Dohány földeket, annyira szerette a szemét legeltetni ezen a pazarbúrjánzáson, és a lapozott zöld levelekben is a sok nullás csekkeket látta. Aztán jött a szárazság. Dick eleinte nem aggodalmaskodott, a doháj jól bírja az asszájt, ha egyszer a palálták jól megkapaszkodtak a talajban. A nagy fellegek csak tornyosultak, és eloszlottak nap mint nap, a talaj meg egyre jobban átforrósodott. Már a karácsony is elmúlt, és jól benne jártak a januárban. Dick morcos ingerült lett a feszültségtől. Méri meg furán hallgatag. Aztán egy délután futózápor keletkezett, de különös módon a két dohányjal beültetett tábla közül csak az egyiket öntözte meg. Aztán megint kezdődött a szárasság, hetek múltak el, és esőnek semmi nyoma. Végül megint kezdtek gyűlni a felhők, feltarnyosultak, és széterültek az égbolton. Mary és Dick kin állt a tornácon, és a hegyen túl leszútuló súlyos esőfű nézte. Egy-egy hoztlányuk átszokat ide a pusztára is, de az ő bírtakokon nem esett. Nekik csak több nappal azután jutott egy kevés, mikor más gazdák már föllélegeztek, mert legalább részben megmenekült a termésük. Egyik délután langyos esőszitált sütött a nap, s az apró cseppeken átragyogott a szivárvány. Csakhogy ennyi esőtől nem nedvesetett át a szikkattalaj. A fonnyatohány levelek föl sem emelkedtek. Utána megint verőfényes napok következtek. Mindegy, jegyezte meg Digg fintorral. Már úgy is későn jönne. De azt remélte, hogy az a tábla, amelyiket az első zápor megöntözött, esetleg megmarad. De mire az eső igazán rákezdett, addigra a dohájjavarézek kiégett. A kukoricából megmaradt valamennyi, ebben az évben azonban még a kiadásaifat sem fedezi. Dick mindezt nyugodtan, szenvedő arccal magyarázta el Méri ugyanekkal látta az arcán a megkönnyebbülést. Mert ez egyszer nem Dick volt a hibás, egyszerűen pekvőbb volt, és ez bárkivel megesed. Az asszony nem okolhatja őt érte. Egy este megtárgyalták a helyzetet. Dik bejelentette, hogy újabb kölcsönét folyamodik a csőd megelőzésére, s hogy jövőre nem bízza magát a dohányra. Legszívesebben nem ültetne el egyetlen palántát sem, de ha méri ragaszkodik hozzá, egy keveset elültet. Még egy ilyen kudarc, mint az idén, feltétlenül csődöt jelentene. Méri megpróbált még egy esztendei haladékot kikönyörögni, két ilyen rossz év nem következhet egymásra. Ennyire balul, még egy jónásnak sem üthet ki, szándékosan használt ezt a nevet, s igyekezett együttérzően nevetni. Két rossz év egymás után. S ha már adósságban vannak, miért nem ászanak bele fülig? Néhány környékbeli gazdához képest, akik ezrekkel tartoznak, nekik tulajdonképpen nincs is adósságuk. A lúd legyen kövér, bukjanak nagyot, de legalább próbáljanak igazán szerencsét. Építsenek még tizenkét dohánypajtát, és minden földjükbe ültessenek dohányt, tegyenek fel mindent egy lapra, utolsó kísérletként. Mit akáskodjanak? Miért legyen éppen nekik lelkiismeretfótalásuk, mikor senki másnak nincs? Csak hogy Dick arcán ugyanolyan kifejezés jelent meg, mint amikor Méri könyörgött, hogy utazzanak el nyaralni és pihenjék ki magukat egyszer igazán. Vak félelem ült ki az arcára, amely megtermesztette az asszant. Erőmön túl nem verem magam adósságba, jelentette ki Dick határozottan. Senkinek a kedvéért. És megmakacsolta magát. Méri egy tapottat sem tudta elmozdítani az álláspontjáról. Akkor hát, hogy lesz jövőre? Ha jó év lenne, magyaráztadik, és minden termény jól hozna, az árat nem esnének, és a tohány sikerülne, visszanyerhetnénk, amit az idén elvesztettünk. Talán még valamivel többet is, ki tudja. Megfordulhat a szerencséje. Csak hogy ő addig nem tesz fel mindent egy terményre, amíg az adósságokból ki nem mászott. Hiszen ha csődbe mennek, mondta a hamusz oda arccal, a birtok. Méri tudta, hogy mély sebet elteljta, és mégis azt felelte, bármár látná, akkor legalább kénytelenek lennének valami életre való dologba fogni, hogy fenntartsák magukat. Mert diktúrnyaságának az az igazi oka, hogy mindig tudta, ha csőd szélére jutottak is, a terményeiből, meg a levágott marhákból akkor is megélnének. Az egyéni krízisek, épp úgy, mint az országosak, mindig csak akkor lesznek nyilvánvalóvá, mikor már elmúltak. Mérinek a gyomra émejget, mikor a küzdködő gazdától ezt a majd jövőre hallotta, mégis napok teltek bele, míg az éltető reménység végleg meghalt benne, és megértette, mi lesz ezután. Az idő, amelyben félig öntudatlanul élt, a jövőbe vetett reménye egyszerre a végtelenbe tűnt előle. A jövőre bármit jelentett. Jelentett újabb kudarcot, többet semmi esetre se, mint hogy részben kilábalnak a vajból. Isteni kegyelemben nem lesz részük. Nem változik semmi, eddig sem változott. Diket meglepte, mennyire nem látszik méri csalódottnak. Lelkiekben már fölvértette magát, hogy nagy sírás és tőkiterés következik. A hosszú évek alatt megtanult könnyen alkalmazkodni a jövő év gondolatához, és nyomban el is kezdte a tervezést. Mivel pillanatnyilag nem látta mérin a kétségbeesésnek semmi jelét, nem kereste tovább. Úgy látszik, a csapás nem volt olyan súlyos, mint gondolta. Csak, hogy a halálos csapások hatása nem rögtön mutatkozik. Eltelt egy idő, amíg a hit és a remény végleg kiapadtak, amíg méri lelkemélyék hatolt a tudat, hogy kudarcot vallottak a dohányjal. És jó idő beletelt, amíg minden sejtje igazodott a valósághoz, amit méri rég tudat. Hogy még évek telnek bele, amíg elkerülnek a farmról, ha elkerülnek egyáltalán. Aztán következett a tompa nyomorúság időszaka, mikor a boldogtalanság korábbi szaggatása már aláfagyott. Úgy érezte, mintha megpúlt volna benne valami, mintha a támadta volna meg a csontjait. Mert az álmodozás nem elégíti ki az embert, ha nincs benne némi remény. Méri nem egyszer fáradtan félbehagyta az álmokat a régmúlt időkről, amelyeket a jövő bevetített azzal, hogy úgy szelez jövő. Semmi sincs, csak a semmi, az üresség. Öt évvel előbb talán romantikus regények olvasásával kábította volna el magát. A városokban a maga fajta nők filmcsillagok képzett életét élik. Vagy vallási tébolyba esnek, lehetőleg valamelyik buja a keleti vallás tébolyába. De ha műveltebb városban él, és hozzájutott könyvekhez, talán takorét fedezte volna föl magának, s beleveszett volna a szavak mágiájába. Itt ehelyett az járt a fejében, hogy feltétlenül valami tennivalót kell találnia magának. A csirkész számát gyara picsa, vagy varjon. De nem értekelte semmi. Zsippadságot érzett, fáradt volt. Gondolta, hogy talán ha beáll a hideg évszak, föléled megint, csinál majd valamit. Erről is letett. A farm ugyanolyan hatást gyakorolt rá, mint Dickre. A következő évben gondolkodott. Dick, aki keményebben dolgozott, mint valaha, végül is észrevette, hogy Méri nagyon megviselt, pulcsán puffadt a szeme körül, és vörös voltak vannak az arcán. Nagyon egészségtelen színe volt, Dick megkérdezte, nem érzi el rosszul magát. Méri mintha csak most ébredt volna rá maga is, azt felelte, hogy bizony elég rosszul van. Gyakran fájt a feje, és az örökös pályadság is arra vallott, hogy beteg. Dick úgy vette észre, hogy Méri örülne, ha minden baját a betegségre foghatná. Mivel a pénzéből nem futott a Méri üdültetésére, azt ajánlotta neki, hogy menjen be a városba, s maradjon egy darabig valamelyik barátnőjénél. Méri szinte megrémült. Ha arra gondolt, hogy emberekkel fog találkozni, úgy érezte mindig, mintha lehántott bőrrel, lecsupaszított idegekkel kellene elébük álja, hát még régi, boldog lánykorának ismerőseivel. Nick vállat vont, Mary magadság a láttán, ment vissza a földekre dolgozni, remélve, hogy majd elmúlik a betegsége. Méri egész nap nyugtalanul járt kelt a ház körül, egy helyben megülni, nehezére esett. Rosszul aludt éjjelente. A gyomra ugyan nem fordult fel az ételtől, de úgy érezte, hogy az evés nem éri meg a fáradtságot. És mintha vattával lett volna kitömve a feje, és súlyos nyomás nehezet volna rá kívülről. Gépiesen megszakásból végezte a dolgát a csirkék meg az üzlet körül. És mostanában nemigen rendezett batrányokat a szolgával. Mintha a múltban fölös energiáit vezette volna LED kitöréseivel, és, ahogy az az erő elfogyott, a dükkitörésekre se volt többé szüksége. Zsémbesnek megmaradt, nem tudott Benz másképp szólni, csak ingerültséggel a hangjában. Egy idő után még a nyugtalansága is elmúlt. Ült a kapott ócska pamlakon, órákig egy végtében, mintha megmerevedett volna, csak a kifakult vászal függön libegett a feje fölött. Mintha valami megpattant volna benne, és lassan végleg eltompolna, sötétségbe borulna minden. Dick pedig azt hitte, hogy jobban van. Egyik nap aztán megállt előtt, arcán új, halszolt, meggyötört kifejezésült, amelyet Dick még soha nem látott rajta, és megkérdezte, lehet-e gyerekük. Dick örült. Ez volt a legnagyobb boldogság, amiben az asszony valaha is részesítette, hiszen ő kérdezte meg önként, vagyis megtört végre a jég is, méri így adja tudtára. Első örömében, héten támadt jó kedvében, majd nem beleegyezett. Hiszen ő is ezt szerette volna a legjobban. Még mindig arról álmodozott, hogy ha majd rendbe jönnek a dolgok, gyerekeik lesznek. Aztán egyszerre elkomarult az arca. Ugyan Méri, hogy lehetne, mondta. Más szegény embernek is van. Nem tudod -e, Méri, milyen szegények vagyunk? de hogy nem tudom. De ezt így nem bírom tovább. Valami kell, nincs a világon semmi dolgom. Dik rájött, hogy az asszony önmaga miatt vágyik gyerekre, és ő még mindig nem jelent neki semmit, egyáltalán semmit. Így aztán hajthatatlan maradt és azt felelt, hogy tessék. Nézzen körül, milyen életük van az olyan körülmények közt felnőtt gyerekeknek, amilyenek közt az ő gyerekeik nőnének fel. Hol? kérdezte Méri, s úgy nézett szét a szobában, Mintha a házukban csak úgy hemsegnének a szerencsétlen gyermekek. Dicknek erő jutott eszébe, milyen elszigetelt az asszony, ha soha nem barátkozott össze a környékkel, és ez megint fölingerelte. Évek kellettek mérinek, amíg a gazdasági talkokban kinyílt a szeme, de még mindig nem tudja, hogy élnek körülöttük az emberek, még a nevét is alig tudja a szomszédoknak. Ismered Csáli Hollandusát? Miféle hollandust? A gazdatisztjét, tizenhárom gyereke van, a 12 font havi bérére. Szlatőr kiszibolyozza, 13 gyerek. Úgy nyüzsögnek, mint a kutyakölykök rongyosan és kukoricakásán tökönélnek, akár a kafferek. Iskolába se járnak. S ha csak egy volna, makacskodott Méri gyönge hangon panaszosan. Siránkozás volt. Érezte, gyerekre van szüksége, hogy megmenekülhessen önmaga elől. Hosszú hetek kétségbe esett több juttatta idáig. A csecsemő gondolatára is undorodott, gyűlölte a tehetetlenségét, a függőségét, a piszkát, a gondját. Mégis elfoglaltságot jelentene, őt lepte meg a legjobban, hogy ide jutott. Dicknek könyörög gyerekért, amikor tudja, hogy Dick kívánja, s ő utálja. De az elmúlt hetek gyötrelmes téperődés után mégis belekapaszkodott a gondolatban. Nem is volna olyan rossz, lenne valakie. Eszébe jutott a gyerekkora, s az anyja kezdte megérteni, miért kapaszkodott az ő belé úgy, akár a mentőövbe. És most már ő is kapaszkodott az anyába megbocsátó szeretettel ennyi év után, mint egykori másába, mert most értett meg valamit abból, amit anyja annak idején érzett és szenvedett. Látta magát mezétlább hajadon főt, hallgatott gyerekként járni kelni kis vigyillójukban és körületett és bújni az anyjához szeretetből is, sajnálatból is, apja elleni gyűlöletből is, és már a tulajdon kislányát látta, aki majd úgy vigasztalja, ahogy ő vigasztalta anyját valamikor. Csecsemőnek el se képzelte a gyereket, ezen az életkoron a lehető leggyorsabban keresztül kell esnie. Nem, nekik kis társalkodó nő kellett, és megse fordult a fejében, hogy épp úgy fia is születhetik. És az iskolával mi lenne? Dik. Miért? Mi lenne? Riad fölméri. Miből fizetnénk a tandíjat? Nem kértek tandíjat. Az én szüleimse se fizettek utánam. Hát az intézeti költségek, a könyvek, a vonat, a ruhák. Az a pénz majd az égből hullik. Lehet állami segélyt kérni. Azt nem. Tiltakozott borzadva, Soha. Eleget kirincseltem már levet kalappal mindenféle dagat hivatalnokoknál, hogy pénzt forduljak, miközben ők ültek a zsíros ülepüken és az orrukra bancsítanak. Velem ne jótékonykodjanak. Én nem nevelek gyereket a bizontalanra, ebben a házban, ilyen életre. De nekem persze jó ez az élet is, mondta Méri sötétem. Gondoltad volna meg, mielőtt hozzám jöttél feleségül. volt rádig, Mérinek a vér a fejébe tolód ekkora igazságtalanságra majd meg pukkott mérkében. Elvörösödött, a szeme rebegett, aztán hirtelen lecsillapodott, két remegő kezét összekúcsolta, s lehunta a szemét. Dühel elpárolgott, túlságosan fáradnak érezte magát ahhoz, hogy jelenetet rendezzen. Negyven felé járok, mondta elcsikázva. Nem érted, hogy rövid idő múlva már nem szülhetek? Ha így haladok, biztosan nem. Akkor se, mondta Dick hajthatatlanul, s ez volt az utolsó eset, hogy a gyerek szóba került. Tudták mind a ketten, hogy csak ugyan őrültség beszélni róla, ha egyszer olyan, hogy az utolsó csepp férjék tiltakozik benne az önbecsülés a kölcsönkérés ellen. Később, mikor látta, hogy Mérén ismét úrrá lesz az ijesztő fásultság, dik előről kezdte a kérlelést. Gyere ki velem a földre, Méri, miért nem jössz ki? Ketten jobban elbaldagonunk. Gyűlölem a földedet jelentette ki méri mereven, tartózkodó hangon. Gyűlölöm, és nem akarom, hogy bármi közöm legyen hozzá. Mégis erőt vett magán közöny ellenére, mindegy volt, mit csinál. Néhány hétig mindenfelé elkísérte diket, s igyekezett segíteni azzal, hogy mellette van. A helyzet nagyobb kétségbeeséssel töltötte el, mint valaha. Reménytelen volt, teljesen reménytelen. Világosan látta, mi a baj Dickkel, és mi a baj a gazdasággal, és sehogyan sem tudott rajta segíteni. Dick nagyon konok volt. Kérte Méri tanácsát, gyerekes öröm tükröződött az arcán, ha Méri fogott egy párnát, és kivoncolta magát Dick után a földre, hanem amikor javasolt valamit, Dick arca sötét konoksággal bezárult, és védekezésbe kezdett. Iszonyatos hetek következtek Mérire abban a rövid időszakban szembenézett mindennel, elhessegette ábrántképeit, világosan látta, defasztorul a minden hamis reményt, magát is, diket is, meg a kettőjük kapcsolatát egymással, a gazdasággal, meg a jövőjével, tisztességesen és csupaszom magát a puszta igazságot. És Méri azt is tudta, hogy ezt a szomorú tisztánlátást sokáig el nem viselheti. Tudta mert ez is része volt az igazságnak. A keserű és álmodó tisztánlátás hangulatában járt mindenfelé felé után, s végül azt mondta magának, felhagy a tanácsokkal, s nem próbálja többé diket józan belátásra ösztökélni. Hisz úgyis hasztalan.